Sura an-Naba Sura hii inathibitisha habari ya kufufuliwa na inawahadharisha hao wenye kutilia shaka jambo hilo na ikasimamisha hoja na dalili juu ya kuwezekana kwake kwa kuyaeleza yanayoonekana ya kudra ya Mwenyezi Mungu na ikatilia mkazo kuwepo kwake na ikataja baadhi ya alama zake kisha ikataja hatima ya wenye kuasi na hatima ya wachamgu na ikamalizikia kwa kuonya na kukhofisha kwa siku hiyo inayotisha a'udhu billahi minash shaitani r-rajim bismillahir rahmanir kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Mwenye kurehemu amma wanaulizana nini anin naba'il 'azim ilikhabariku alladhihum fihi mukhtalifun ambayo kwaayo wanakhtalifiana kalla sayalamun la karibu atakujua thumma kalla sayalamun tena la karibu watakujajua Alam naj'alil arda mihada Wani hatokuifanya ardhi kama tandiko Waljibala awtada Na milima kama vigingi Wa khalaqnakum azwaja Na tukakuumbeni kwa jozi Wa ja'alna nawmakum subata Na kulala kwenu ni mapumziko Wa ja'alnal Na tukaufanya ipo ni nguo wajaalna naha ramasha na tukaufanya mchana ni wa kuchumia maisha wabanina fawqakum saban shidada na tukajenga juu yetu saba za nguvu wajaalna sirajan wahaja na tukaifanya taa yenye mwanga na joto wa zalna minal mursirati ma na tukateremsha maji yanayoanguka kwa kasi kutoka mawinguni bihi ili tutoe kwayo nafaka na mimea wa alfafa na mabustani yenye miti iliyokamatana inna yawmal kana mikata. hakika siku ya uamuzi imewekewa wakati wake yawma yu fa khu fi ssur fa ta'tun afwa ja Nanyi mtakuja kwa makundi. Waftihatis sama fa kanat abwaba. Na mbingu zitafunguliwa, ziwe milango. Wasuyratil jibal fa kanat saraba. Na mili mai na itakuwa kama sarabi. Inna jahannam ma kanat mirsad. Hakika jahannam inangojea ngojea. طَاغِينَ مَآبُه وَالَّذِي عَصَىٰ دِيُ مَكَازِيَاهُ لَا بَثِينَا فِيهَا أَحْطَابًا وَكَأَنَّهُمْ كَرْنَ بَالِيَ كَرْنَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا حَوْتَأُنْجَا هُومُ چُچُوتِ كِبَارِيدِ وَلَا ila maji ya moto sana na usaha jaza aw Ndiyo jaza mwafaka innahum kanu la yarjun hisaba Hakika hao hawakuwa wakitaraji kuwa kuna hisabu wa bi ayatina kaddhaba Awakikanusha ya zetu kwa nguvu. Wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba. Na kila kitu sisi tumekithibiti kwa kukiandika. Kadhuku falanzidakum illa adhaba. Basi onjeni Nasii atatakuzidishieni ila adhabu. Inna lilmuttaqina mafaza. Haqika wa cha Mungu wanastahili kufuzo. Hadaiqa wa a'naba. Ma na mizabibu. Wa ka'iba atraba. Na wake walio lingana nao. Wa kasandihqa. Nabilauri zilizojaa. La yasmauna fiha wa un wala hawatasikia humo maupuuzi wala uongo jazaa min rabbika kutoka kwa Mola wako mlezi kipawa cha kutosha rabbis samawati wal ardi wama bainahuma arrahman لا يملكون منه خطابا مولم لهي زمبغونا ارضنا وبليه بين ياو الرحمن ميجي ورهما او يملكي اسمي امبلهي يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا Siku atakaposimama roho na malaika kwa safu awatasema ila mwingi wa rehma aliemruhusu na atasema iliyo sawa tu thalika liyumul haqq faman shaa atakhadha ila hiyo siku ya haki basi anayetaka anashike njia arejee kwa mula wake mlezi inna فَمَعَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يا Turaba. Akika hakika tumekuhadharisheni adhabu iliyokaribu karibu kufika siku ambayo mtu atakapoona yaliyotangulizwa na mikono yake na kafiri atasema laiti ningelikuwa udongo